Finlands utrikesminister Weiny Tanner vädjar under ett besök i Stockholm i februari om att låta den svenska krigsmakten ingripa för att hjälpa Finland i kriget mot Sovjetunionen. Statsminister Per Albin Hansson säger nej. I ett tal förklarar han regeringens inställning. Viljan att försvara hem och frihet är levande och stark. Den svenska samlingen kring neutraliteten har ingenting med klenmod och förvekling att göra. Den är istället ett uttryck för ett fritt och självständigt folks livsvilja. Det är min förvisning att vi genom vårt handlande icke blott på bästa sätt tillvarat taget Sveriges intressen, utan även skapat de bästa möjligheterna att bistå Finland. I januari 1940 kommer det första tåget med finländska krigsbarn till Haparanda. Det är 310 barn som genom Finlands krig med Sovjetunionen har blivit hemlösa eller vilkas fäder har stupat. Med på tåget är också 83 mödrar. Barnen har en lapp om halsen med uppgift om bland annat namn, ålder och hemort. I mitten av mars har minst 6000 finska barn och mödrar tagits om hand i Sverige.